Якби я не встиг був ухватитися, так би був навіки зник під тим льодом, як в прийсподній. Ніхто ніколи і не знав би, де і що трапилося зі мною. І подумав я тоді. Розумний був майор, що не хотів мене самого пускати. Подякував Богові за охорону і взагалі солодко помолився. Бо на такій висоті, так далеко від людей, що і хмари нещі тебе. Дуже легко і любо молитися. Мене охопила радість, що Бог зі мною, і я насолоджувався гірським ландшафтом. Трохи перепочив, щоб міг їсти далі. Мускули в стегнах дуже боліли від перевтоми. А мені ще потрібно стільки ж пройти назад додому. Коли я там спочивав і дивився вниз, враз з печери нижче мене вилітіли грефи. Великі птахи з голими шиями І полетіли ущелинню між гір'я. Ми звикли бачити птахів в польоті знизу вверх, А це навпаки. Я вище них, а вони внизу. Я бачу їх спини, І тільки луна несеться поміж скелі Відмаху їх великих крил. Фью, фью, фью. Екзотика така, не забувається. Дивлюся вверх, вершина здається вже так близько. Як не долізти до неї? А то обман, ефект якого я ще тоді не знав. Розміркував я тоді так, що йти по снігу дуже небезпечно. Можна знову проломитися. А вище, де мороз буде більший, там снігу буде ще більше, не замерзло а розсепчатого, який може зірватися сніговою лавеною і накрити назавжди. І вирішив, що треба йти не ложбеною по снігу, а схилам хребта по голих каміннях. І так пішов. Наді мною справа стрімлять скали, а злівострімський схил униз. А дуже часто і промовесні скали, а я лізу до вершини. На одному місці я дійшов до покритого камінням схилу. Ті каміння за віки існування гір нападали скал, які потихеньку від дощів, морозів, спеки тріскалися і відпадали. Їх там було ціле величезне поле, усепано ними схил, майже всі однакі, за великі. Все насипом, нічого не вглиблено в землю. Вони вже ось-ось мали від своєї ваги зриватися обвалом униз. Але ще не вистачало пару камінців, щоб рухнути. А я того досвіду, який тепер маю, ще тоді не мав. І пішов по цьому каміню. Як тільки я зробив по ньому кроків п'ять, вони всі разом зі мною рушили нахилу вниз. І я опам'ятався, що це починається обвал, який собою зриває все, що зустрічає на своєму поті. Там не те, що людина може якось спастися. Там і каміння, і скелі роздроблюються і несуться далі униз, розбиваючи все на своєму поті і забирає враз з собою. Бог знову був зі мною і дав мені нерозумному мудрості. Що я не розгубився, але повернувся, і по тим каміню, що неслося вниз, побіг назад, ту відстань, яку я пройшов по нім, і став я на скелі. А перед моїми очима все з грохотом понеслося вниз, тільки піднялися порохи, як хмари, і знизини хто знає, звідки доносився громом далекий греміт обвалу. Я знову був порятований, знову молився і усвідомлював, на яке безумство я пустився, в так небезпечні місця. Але, як я розумію, Бог вибачав мені ту глупоту і не залишив у небезпеках. Після цього я прийняв рішення, що схилом хребта теж недобре йти. Потрібно йти тільки самим гребенем хребта. Щоб бути верхнім від усього, якщо щось зірветься, щоб не знесло з собою і, і мене в пропасть. А якщо щось зірветься з-під моїх ніг, то я буду вище того. Воно піде вниз, а я залишуся. І вже так пішов. Вершина здавалася ось-ось. Пізніше дійшов до такої скали, як стіна переді мною. маю куди її обійти щоб, можливо, знайти легший путь. А вершина, здавалася, вже верхней, і я поліз по тій скалі. Знайшов щось подібне в узенькому карнизові, це, це на, скал, на скалі, наче стежина по горизонталі, на прямовисній скалі, де ледь можна зачепитися ногою, тримаючи щаселі руками за ту скалу. Так я просувався в надії що за недалеким поворотом з скали знайдеться якась можливість пройти до вершини легше. Коли я ще просунувся до вигину скали, то побачив, що далі і такого проходу нема. Той карниз кінчився. десь через один метр від нього побачив, що є ще малий виступ, де можливо ступити однією ногою. Далі не видно, що там упереді, тому що то край скали. А за поворот мені не видно. Але я думав, що там що знайдеться, щоб піти далі. І скочив на той виступ однією ногою, тримаючись руками за щилини скали, а друга нога в повітрі. Нею нема де зачепитися. Я опинився на вуглі тієї скали, звідки вже побачив її бокову сторону. Що там далі теж немає за що ухопитися чи ступити. Повернутися не можу, бо стою на одній тільки нозі, прилиплем до скали. Хоч би і зумів повернутися, то той метр, який я перескочив сюди назад, вже не перескочу. Тому що я нижче того виступу, з якого зіскочив сюди трошки вниз, нижчий. Той був вище цього, на якому я тепер опинився. І мені не було важко скочити на нижний рівень. Ні повернутися не можу, ні вперед не можу. Стою на одній нозі, притискаючись до скали і дивлюся вниз. Метрів за п'ять-шість нижче мене, скала вже не прямо весна, а десь градусів на 60. На ній навіть вже затрималися на ламані каміння які нападали за віки з цієї скали. 5-6 метрів висоти на каміння це досить високо, щоб скочити. Та виходу іншого нема. Але там внизу таке наламане каміння, з яким я вже познайомився, воно піде обвалом зі мною разом. Я розумію це. Я роздумую, що робити. А нога моя, на які я тримався від такої перевтоми, Ходи цілої ночі і вилізти на таку виступту, стала сіпатися, наче відказує, бо вся вага тіла вже довший час на ній одній. Я розумів, що як я не рішуся скочити, то несподівано сам зірвуся, і то буде гірше. І я вирішив притиснутися до скали, щоб було тертя об неї, і ссуватися, від чого падіння були, буде набагато м'якшим а внизу при падінні пам'ятати. Хай з-під них каміння летить собі вниз, там буде обвал, а мені потрібно зловитися, за що зможу руками, щоб не зірватися. Того каміння піді мною буде небагато, тому що зверху другі не котитимуться на мене, бо тут скала, і буде все добре. Положився на Господа і мішком ссунувся з тої висоти. Коли впав, Каміння з-під моїх ніг пішли, а я вхопився за цільну скалу і не пішов з обвалом. Грохотіло і гриміло знову нижче мене з глибин каньйону, з якого я видряпався до гори, а я був порятований. Подякував знову Богові і роздумую. В часі я втратив з цими перешкодами. Негайно потрібно повертатися, а то ніч захопить в горах, Рано ж потрібно бути вже дома. А тієї віддалі по степу вистачить на всю ніч, якщо понесуть ноги. Але обдивився по сторонах і побачив можливість пройти до недалекої вершини. І все ж доліз до неї. Як тільки опинився на вершині, відчув таку в тому, що як тільки сів на камені, так моментально заснув. І спав, не знаю Але небагато Можливо сім-десять хвилин І прокинувся від холоду І тривоги Наче хтось розбудив Я ж мав журбу Ще злізти треба І цілу ніч іти по степу Подивився з вершини Кругом нічого не видно Все в тумані Навіть недалекі каміння Погано бачу Охопила мене тривога що я все проспав, і вже наступає ніч. А то була густа хмара. Я прийняв рішення спускатися згори в сторону степу, і не затримуючись пішов вниз. Зверху злізати вже було геть легше в сторону степу, бо був спуск більш пологий. Я збігав вниз розсипчатим снігом, десь було Поміж скали вже і глиняні схили, по яких я в долину іноді робив двохметрові кроки. Мої чоботи вкопувалися в глину, і швидкість гасилася на тому. Десь треба було і обережно злазити, тримаючись руками за каміння. Пройшов одні хмари, другі, і дійшов до перших від землі. Вони зверху були купчасті, а їх низь Наче зрізані рівно. Коли я опустився головою у нижче хмари, охопила мене радість. Я побачив освітлену сонцем далину. Це свідчило про те, що ще не вечір, а значить, що у мене все гаразд. Хмари були тільки над горами, а в горах вони іноді опускаються досить низько. Я ще зробив декілька бодьорих кроків вниз, і як за скали знизу на мене налетіла вівчарка. Я спочатку подумав, що то вовк. гарче і рветься до мене. Та у мене була перевага, тому що я був вище неї. Взяв хороші каменюки в руки для захисту, а ногами тільки накочує каміння вниз, і вони не допускали хижака до мене. Але чую крик людини, яка спиняє вівчарку, щоб не наступала на мене. І я тоді зрозумів, що то не вовк. Побачивши на такій висоті людину з рушницею і віслюком, я досить здивувався, бо я знав, що від нас до гір немає сіл. Немає людей, а тут людина. Він, коли вже взяв собаку на прив'яз біля себе, Сдевуванием запетует меня, солдат, ты что здесь делаешь? А я отвечаю, гуляю. Пришел на горы посмотреть. А он с жахом в очах говорит мне, как гуляю? Здесь полно волков. Мы только с, ружь с ружьем здесь ходим. Я ему говорю, что целый день хожу горами, один без зброи, и ни одного вовка не видел. Він дуже дивувався. Не міг повірити мені, що я був дійсно саме і без зброї. Мабуть, Бог заставив його стрінутися зі мною і розказати про страшну небезпеку, серед якої я знаходився вже цілу добу, щоб я впізнав Божу охорону, яка була наді мною, а то я би і не знав був про те. Виявилося, що то був пастух кінських табунів, які в підгір'ї випасалися на м'ясо. В казахів кінське м'ясо вживається в їжу як одне з кращих. А він виліз на таку висоту з віслюком, щоб набрати для ватри саксаулу. Це такі середньоазіатські дрова з сухих кущів, які ростуть в пустелях і на горах поміж камінням. Його віслюк вже був завантажений на спині тим саксаулом, і ми стали разом спускатися вниз. Внизу біля його юрти я дійсно побачу табун коней і інших пастухів, його друзів. Він мене напоїв кумесом, кобелячим молоком з бурдюка і дав одну паляницю, це по їхньому ліпешку.